وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تnderuar besimtar një prej mirësive të mëdha që u ka bërë Allahu subhanahu wa taala besimtarëve është muaji i ramazanit muaji i agjrimit në të cilin Allahu subhanahu wa taala zbret mëshirën e tij mbi besimtarët U je pa tyre mundësitë të më dha Për të fituar sa më shumë se vapë Dhe u je pa tyre mundësitë të më dha Për, ata, për të falu i gjunafet e tyre Dhe për të shpotuar vete e tyre në azjarë e gjahnemit Për këtë arsue Me të drejtë muaj Ramazanit është muaj i tregëtis me Allahum Subhanu wa ta'ala Edhe a i është muaj i njërësi si begatis dhe i mëshirës Allahum Subhanu wa ta'ala Allahum Subhanu wa ta'ala i ka urdhëruar njerëzit për të agjëruar të muaj në Kur'an. Futallahu subhanahu wa ta'ala: "Ya ja, ayyuhalladhina men kutiba alaykumus siyamu kama kutiba 'alan ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që i besuar, është bërë detyrë për ju agjërimi, siç ishte bërë për ata që i kanë qenë përpara jush, la'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm. Allahu subhanu wa ta'ala në këta jetë në të regon që Allahu i madhurua ka bërë dëtymër besimtarët agjerimin. Dhe në një jetë pas këti, të regon që agjerimi të, të cilin e ka bërë Allahu dëtymër të është agjerimi i muajit Ramazan. Fëtë Allahu subhanu wa ta'ala, shëhru Ramazan në ledhi unë zilefiën al-Quran, muaj Ramazan në të në cilin ka zritur Qurani, hudën në nasë, u dhe zimë për njerëzit, u beji nati minë al-huda o al-furqanë, edh sqaruesi i udhëzimit dhe ndarës i vërtetë as na e kota. Pasë thot Allahu më dhuruar, fa man shahide minkum ushrah feli sub. Edh kushtot është prezent, domethënë që e dëshmon muajin, e dëshmon edhe edhe dëshmon që hyri muaji dhe merr vesh hyri muaji i Ramazanit, feli sub, ta agjërojë të urdhër për Allahu subhanahu teala. Edh për këtë gjë kanë anë dakord gjithë umetin islam, që agjërimi i muajit Ramazanit është një për i detyreve kryesore të muslimanit A i personi cili e mohon të detyre e del një fej islamet Dhe a i personi cili parënë, e parnon të detyre Nuk ngafton vetëm e të apërduo të krye jetë Sepse a gjerimi i muaj të Ramazanit është një për i pes shtyllove të islamit Si sërgojnë në hadithinim në umërit Radhi Allahu Anhu Se profetisë sënë Allahu A.S. ka thënë Islami është nërduar në pes shtyllove të islamit Islami është nërtuar në 5 shtylla, shtylla e 1 është dëshmi e shahedetit, shtylla e 2 është namazi, shtylla e 8 është zekati, shtylla e 4 është haqji, edhe shtylla e 5 është ajgjerimi i Ramazanit. Kjo është hadithin në omër e 3 dhe la unë, e cili të regonë se ajgjerimi muajt Ramazanit është një për i shtylloet Islamit, dhe kjo të regonë në rëndësin e madhe që ka ajgjerimi i këti muajt. Edhe është u Profeti sallallahu alejhi dhe sellem na ka treguar në një numër hadithesh vlerën e madhe që ka kë agjërim. Dhe ka treguar që agjërimi në veçantë ka shpëlimin veçantë që nuk e ka asnjë merku punë tjetër. Dhe për këtyra argumenteve është hadithi të cilin e transmetoi Profeti sallallahu alejhi dhe sellem nga Zoti i Tij, transmeton edhe ky hadith kudsi se Allahu subhanahu wa taala ka thënë, çdo punë që bën birra e Ademit, ai e ka për veten e Tij dhe përthot përveç ajgjërimit aji është për mua dhe unë është përbleja ta kë hadith të regon në kuptimin e ti të regon që gjithë pun ka një shpërblinit të përthaktuar të ka Allah i madhëruar ndërsa ajgjërimi është përblimin e vete ka pa përthaktim për Allah sepse ajgjërimi në thelbin e ti kërkon durim si dhe mos të ashi në kohën e verës në cilin ka qendruar Ramazani këtë vit do qellojë në vitet që do vinë me len Allahu subhanahu wa taala. Ka nevojë për durim madh, sepse njeriu do lejtë ngrenën, të pirë, do ruaj gjunët e tij, do ruaj shikimin e tij, do ruaj gjymtyrën e tij nga haramet që të quheta gjuhë s'vërtet. Si edhe të gjitha këto kanë nevojë për durim, dhe durimi është thelbi i fitores njeriu tek Allahu subhanahu wa taala, dhe kush e ka atë, ai ka përmbarim shumëlim tek Allahu subhanahu wa taala inema juwafas sabiruna jarahum bi ghayri hisab durintarve u jepet shpëblim pa llogëri dhe për ktharë syë dhe algjerimi nga qytetin e tij e ka tek durimi prandaj dhe dhe shpëblimi i algjerimit është pa llogari tek Allahu subhanahu wa taala jerosu transmeton ne gojëres se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush ngrihet natën e kadrit ngrihet dhe adhuron Allahun natën e kadrit me besim se duke llogaritur shpëlim do t'i falen ati gjunafat e mbarshme Edhe kush agjëron në Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblim të Allahut i falë ati gjunaftët e mbarshme. Kjo tregon vlerën e madhe që ka agjërimi, që agjërimi mujtë të Ramazanit bëhet shkak për njeriu që ati ti falën gjunaftët e mbarshme që ka bër përderisa ai largohet nga gjunaftët e gjunaftë dhallës e shërgohet në fatit të tëra. Edhe pikrisht hadithi që vijon, transmeton Abu Huraira gjithashtu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Pes namazet Dhe gjumaja, nga gjumaja në gjuma, edhe Ramazan e Ramazan, në dërmjët këtyre, tothët falin gjunafet për derës e njeri u largohet nga gjunafet në dhahë. Në më thënë, gjithove pat njëra Ramazi, dhe gjumaja, edhe Ramazan e Ramazan, falin gjunafet kërën dërmjët këtyre për derës e njeri u largohet nga gjunafet në dhahë. Ky është kushti që ti falin gjunafet të vogla. إن تجنب كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونطفي لكم مدخلا كريما فالله سبحانه وتعالى لا سي يغفر غناوته المضا ندو تفالين يوڤ جنافت اتيه جنافت وغلا ودو تفوس من يو نيفن <td> nderuar نجهلت جديشو ترانسورتو دا كابين مي عجرة س النبي صلى الله عليه وسلم يبي نير من منبر dhe vendosi këmbën tek shkalla e parë e minberit. Tha amin. Pastaj vendosi këmbën te shkalla e dytë, tha amin. Pastaj pastaj vendosi këmbën te shkalla e tretë, tha amin. Kur zbriti, i than sahabët profetit sallallahu alaihi wasallam, ojë dëgjoj kur Allahut ne të dëgjojmë ti ç'i the diçka, the amin, por çu ditën përse e the këtë gjë? Ha më erdhi Xhibril dhe më tha. Më erdhi Xhibril dhe më tha: "O Muhammed, ai personi i cili e mbërrit në Ramazanin, Dhe më dhe që e kapë Ramazanin Dhe nuk i falen gjunafet I larguar që oftajnë nga mëshirë Allahus Dhe më dhe muje Ramazanin Që në ka muje aq i rëndësishëm Dhe aq dobi prurës Për besimtarin Sa normalisht duke një besimtar I cili E kapë Ramazanin duke të e ti ti falen gjunafet Dhe për dhe se nuk i falen Kjo dhe më dhe në shumë larg Shumë larg në vërtet Mushiysa Allahu subhanahu wa taala dhe meriton larguar edhe më shumë, prandaj thot tuaj amin. I thot Xhibrili, po i larguar qoftë ky kjo, ose ni transudin thot i po shtruar qoftë ky, kjo, përderisa ky dhotë ka peri Ramazanin dhe nuk i falë gjunaqut. Pastaj kur vendos këmbën e dy thot përsëri amin sepse thot më tha Xhibrili alayhis salatu wassalam, po qoftë i po shtruar ose i larguar ai person i cili dëgon emrin tënd dhe nuk më çon salavat për ty. Salallahu salallahu salam ala nabin e Mohamed Pasaj të thëthuaj amin tha, tha amin profetis salallahu ala lëbine. Pasaj të thëthë Në dë tretën Thëtë më tha Gjibrili Alej salatu salam A i person i të qili i arrin të du prindet e ti Ose njerin për i tyre Dhe nuk bëhet shkak Bëmirsian dhe i tyre Që këtë një në gjenet E nërgoft Allah nga më shire ti Ose e përshëtroft Allah subhanu ta ala e thuoja mi thotamin. Thot Kë tregojnë që këto tre punë janë nga punët më të mëdha, më on, më të cilave njeriu ofron tek Allahu subhanuhu teala. Dhe, të subhanu të dhe e para atyre është algjerimi i muajit Ramazanit, sepse algjerimi i muajit Ramazanit është shkak që ju i fali gjunafet, që të fitojë të fitojë kənësinë Allahu subhanahu teala dhe të arrijë grada të larta tek Allahu subhanahu teala. Edhe sot transmeton Abu Eira se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur të vijë Ramazani hape në portët e gjenetit, mbyllën portët e zjarët, edhe lidhen shëjatinët. Një trasnetin thot, kur, kur të vi nata e pare muaj të Ramazanit, dhe lidhen shëjatinët, një trasnetin thot mëra dhe të shëjatinë, shëjatinë të mdhejnë. Do mbyllën portët e zjarët e nuk hape të për tyrë asë i portë. Do hape në portët e gjenetit dhe nuk mbyllën për e tyrë asë i portë. Edhe do thras një thyrës, i e baghjen kaj O ti që së nëmë të mirën Eja Eja se kësh muaj i mëshirës Dhe o ti që, o ti, o ti që së nëmë të keqen Nda da no. Edhe pas të e vëzhën në hadithet dhe thot Në nënë që Allah subhanu wa ta'ala Në gjdo nga të këti muaj Shpoton disa njërez Nga zjarë i gjëhnemit Gjithashtu ka thëmë profetis Sënë Allah U thotë qëfët ju e erdi ju e muaj i Ramazanit Ky muaj i begatshëm Allah i madhuru, o ka bor ju e do ty e gjerimin e ti, në të habën portat e qilit, mbyllën portat e zjarit, edhe do lidhen me zingjirë shëjatim të mdhejnë. Dhe Allah subhanu wa ta'ala ka vendosu në këtë mua një natë, edhe thila është me e mirë se njimi muaj, kush privot për e hajrit të saj, a jesh me të vërdeti privuar. Kush privohet për hajr e saj dhe kush nuk e fiton hajr e kësaj e kësaj nata i më të vërtetë është për njerëzit që janë privuar për çdo hajr. Që hajri i saj më i madh është më i madh se 80 e kusur vite. Sigurta udhurojnë njeriu Allahu për 83 vjet ose më shumë, nuk e arridën shpërbërimi që i ka dhënë Allahu besimtarin në këtë natë, në një natë vetme që është nata e Kadrit. Kë tregon vlerën e madhe që ka Në më dhëmë këmuaj dhe në veçantikë në atë, të si në kushë a rrinë të, a i ka rritu gjithë marë të këllahu subhanu wa ta ta'ala. I të shumë të rrasmë të në busa i dhe në khudëri, radhjallahu anhu, se profetis sallallahu i salem ka thënë, Allahu subhanu wa ta ta'ala në gjdo ditë edhe natë të muaj të Ramazanit falë edhe shpëton nga gjëhnemi njerëzë. Dhe gjdo musliman, gjdo musliman ka në gjdo ditë natë të Ramazanit një lutit të përnuar të këllahu subhanu E ka një lutje për të pranuar për këtë arsye duhet që besimtari të renditet përpëjtit të arrijtë këtë mirësi të këtij muaji, duke i lutur Allahun e Madhëruar, duke bërë sa më shumë dhikr, duke falur sa më shumë namaz dhe duke kënduar sa më shumë Kur'an, sepse muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit. Muajin e të ziin ka zbritur këtë libër madhështor për i Allahun e Madhëruar, edhe ka qenë zakoni selefëve që ata në Ramazan ndërprisnin të gjitha mësimet dhe prekupoheshin vetëm me adhurim dhe me këndimin e Kur'anit. Prandaj duhet që besimtari të i japë një rëndësi të veçantë leximit të Kur'anit në këtë muaj, që të fitojë sa më shumë shpërvitje të mëdha, të arrijë kənësinë në Allah subhanahu wa taala, edhe të shfutojë veten e tij nga zjarri i xhenemit dhe nga dëni i gjuna e që ka bërë për 19 muaj rresht. Duhet gjithashtu që besimtari në këtë muaj të largojë nga gjuna. Dua që të argon nga gjunafe dhe të vendosi që të hapi një faqe të rej me Allah subhanu wa ta ta'ala A i person shembul që ka pirë duhan dhe tani Të thot duhanit stop A i person i thili ka bërdi të gjunafe tje që i di veta i në metinimet Allah Të thot atyre me fillimin e Ramazanit stop Nëse dëshiron që të fitoj kënajsi në Allah subhanu wa ta ta'ala Ndërsa nëse një person vazhdojnë dhe në basi ka filluar Ramazanit Në vënd që të qeni ajgjerim me hur më arabe Ose të qeni me uj Për shkën e qenë me duhon A i në të vërdet ka fituar për ajgjerimit të ti Dhe të nëselodhjem Ka fituar për ajgjerimit të ti dhe nëselodhjem Se psa e kërë ngruset A i dem për para kryesave Dukë u mburur matë haram Të cilin e urejnë Allah subhanu wa ta'ala Dhe urejnë me laget të ti nuk a fërën për në ti Dhe kjo shkën njëzë më të darguar pë në sa i nuk pendohet, llogrej kur nuk afrohen dhe me lajket në këtë muaj, mshirë nuk i afrohen sepse profeti sallallahu alejhi dhe selem ka thënë, me lajket, mundohe para asaj që mundot dhërat e imit. Edhe era e gohanit është nga era më të poshtra që mund të gësojnë në botë. Mirë po duan të thënë, nuk e kupton këtë gjë derisa ta lej, kur ta lej duani ka për të kuptuar sa era e keq është kjo dhe ky muaj është një muaj më të volitshëm që njëri të largohet nga ky gjunaf edhe nga gjunave të tjera. Dhe Poqëse njeriu nuk largohet nga këtë gjunafe, atëherë çfarë përfitoi për prej agjërimit? A mendojmë ne vallë sa agjërimi është thjesht njeriu mos të uji dhe mos hajbuk në Ramadan? Poqëse ne mendojmë që ky është agjërimi, ne jemi shumë larg në të vërtetë për agjërimin. Ndërkohë që agjërimi i vërtet, porcimi ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, është agjërimi i atij personi i cili largohet për veç këto të dyja që tham, edhe gjëra edhe të tjera që dihen të largohet gjithësisht nga gjunafet e gojës tim, nga gjunafet e syve tim, nga gjunafet e veshëve, nga gjunafet e duarve dhe të këmbëve, edhe nga zolli gjunafi tjetër, edhe nga gjunafet e zemrës. Nëse njeriu nuk largohet për këtyre, ai është në rrezik të madh për agjërimin e tij, madje po u them që ka edhe për kytyrë dijetar, një kytyrë Zaid ibn Hazmi i cili thot, ai person i cili kuajë Ramazan, për shkakun e ulën gibet, agjërimi i tij shpërishet. Edhe pse kë më mendim nuk është i saktë në anën fetare, por logjikisht kur shkon çështja e hajse dietare, diskutojmë në një person i cili si bën gjunafa, ka të sakt, ka të sakt e ka sakta se ka sakt ajërimin e tij. Gjë që tregon edhe se çështja e gjunafave nuk është e letë. Prandaj mos e mendojnë njerëzit duke thënë që ajërimi që nga vetëm lërë ujin dhe bukën, dhe mos e afro grava dhe në rregull ajërimin. Por kur nda ajërimi i vërtet, fjala si jam do të thotë që njëri të provohet të privohet nga disa gjëra, të largohet nga disa gjëra, Edhe të para të gjë kurse janë përveç të ngrënës zotbirës zë grave është të dargohen në gjënafë. Nëse një person nuk vendos në zemrën e tij që për Ramazan të largohen në gjënafë, ai është shumë larg. Edhe ka frikë saj ide për atyre që ka thënë profeti sallallahu alejhi vesellem e largoft Allahu nga mëshira Allah e tij. Allahu na ruajti. Është vërtet që mëshira e Allahut është e gjerë. Edhe këtë ka thënë Allahu Kur'an. "Werahmeti wasa'at kulli shay". Mëshira e Ime ka përfshir çdo gjë. Por Allahu por kë ka vendosur mëshirën ti? pra dhe më e Tij. Fese kutuba lil ladhina yattaqun, që dashkruaj ata vetë ta bëjnë atë detyrë për ata që janë devotshëm, doonë që ergojnë me gjunjat dhe krynë detyrat. Kështu që mëshira e Allahut e përdonë të gjithë. Por ai që meriton atë është ai i cili është i devotshëm. Ka thënë Hasanu al-Basri, "Fot besimtari ka bashkuar dy gjëra, edhe munafiku ka bashkuar dy gjëra." Besimtara ka bashkuar punë të të mirë dhe frikën se nuk i panoha të qalloj mëdhuruar. Kurse munafiku ka bashkuar vetë sigurinë e tij tek Allahu i mëdhuruar, vot Allahu i mëshirshëm edhe punët e të këqija. Doa mundësia, vot Allahu i allah, mëshirshëm. Dhe kur ti thuaj se Allahu nuk është si rreth, ti dhe në qafën pse ngushton mëshirën e Allahut, mëshira e Allahut është e gjerë. Ne nuk e ngushtojmë mëshirën e Allahut, mëshira e Allahut është e gjerë dhe Allahu subhanahu wa taala fut në mëshirën e tij këtë dëshiroj ai. Por ti çfarë do bëj për të arritur mëshirin e Allahut? A mendon ti se ania do ndonjë në fatsir? Nëse ti kërkon të arrish krenesin e Allahut, atëherë duhet që të rendesh për të arritur shkaqet e kësaj elencisie dhe për të arritur mëshirin e Allahut, duhet shkaqjet e qarjes të mëshirë. Edhe të shkaqje janë që njeriu të lërgjohet në gjunafe dhe muaj Ramazani dhe shkaqjet më të vlefshëm që e ndihmojnë besimtarin për të lërgjuar nga dhjetë gjunafe të sallall në madhruar në pojë për e turej që a gjëojnë në të vërtajat. Elhamdullu i lau, salatu salamu, anë rasullu i lau, anë alihi, anë sahbihi, gjenërin, më ba'dë. Listen there were. A gjërimi Ramazanit, si që përmëndëm në pjesën e partë hudbës, është një për shtylloj Islamit. Dhe Allahu subhanu wa ta'ala E ka bërë dëtyrë që njëriu të agjeroj muajn e Ramazanit I cili është një prej muaj dhe hënor dhe është muaj nëndë hënor E ka bërë që njëriu të agjeroj nga fillimit i dhe i në fundi Allahu subhanu wa ta'ala njohje në këti muaj Nuk e ka lënë në dorë të njërzve Për të përsektuar ata me logikën e tyre ose me logaritet e tyre Por në ka të reguar neve në hadithët të satë mënyrën se si njëhet, futja dhe dadja këti muaj. Që mos ketë nevoj njëri ju të fusin, thënë Allahu të shka që nuk është për i sajë. Allahu subhanu ta'la ka thënë në Kur'an, el jom e k'mel të lekum din e kumë, së dhe përëtësovën për ju. Ua të rëmë të alikum njërë me ti, e përëtësovën mirësin tim dhe në jush. Ua radhi që që ju të lekum një islam e din e dhe am Allahu më dhuroj në këtë islam që e ka zbllëtur të plotë. Na ka treguar ndër tërësa të a si njohim këto muaj të, të cilën ka bërë për ne detyrë. Dhe kjo është mëse e domosdoshme. Dhe kjo është një parim i Islamit, që Allah subhanahu wa taala kur u bën detyrë njerëzve diçka, u tregon edhe mënyrën si ta gjejnë atë diçka. Se nuk është e drejtë, nuk është e drejtë që Allah subhanahu wa taala të urdhërojë njerëzve njerëzit për diçka, dhe mos u tregonë mënyrën se si ta njohin në gjëën e vërtetë. Është to do të të pasoj gjini vetë. Feja e Allahut nuk është gjë gjëza. Feja e Allahut nuk është gjë gjëza. Dhe feja e Allahut që të gjihet e vërtetën të nuk ka nevojë për matematik. Përkundë se Allahu i munduar ka bërë fenë ti aq lehtë që të ketë mundësi të zbotoj ai që është matematikien dhe ai që është bariqi i thonë më të malit dhe nuk e njeh matematikën fare. Për të dyja llojet e njerëzve është kjo fe, e ka bërë Allahu lehtë sepse xheneti, xhenetin e fiton ai personi i cili është i devotshëm. Nuk është për kushtet e xhenetit njohësh logjike astronomike apo tiroj filozofie në mundë të vësh këto në njohësitat. Përkundazi për kushtet e xhenetit është njohësh ligje që ka zbatuar Allahu subhanahu wa taala dhe zbatojesh ato. Dhe njohja e tyre është bërë thjesht që të ketëm mësi çdo kurs që zbatojë ato dhe nuk ka nevojë çdo kusht të ketë një lloj zgjuarsie më tepër se tiro të të quhet besimtar. Dhe profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka urdhëruar në disa hadithe të ndryshme, onë ka treguar neve në to Se si njifet fillimi i muajt të Ramazani dhe fundi ti Unë për këtë të qërë është të kam shkujtu një libër i cili që uatë regullat e njësë fillimi dhe mbarimit të Ramazani Së për së legjit islam, është për libër që kam në dorën time Në të këshëllet dhe të lezët taletzojnë e shpërndarët falas, nuk shqitet me lek Dhe në të ka të reguar profetis salallahu alesepin nuk të, të hadithë se si gjithë fillimi dhe fundi Ramazanit To hadithi janë të shumëta, janë transmituar nga disa sahar për tjyre. To hadithi ka transmituar e buhrere, ibn Abbas, ibn Umar, Khudhejfe, Saad ibn Abia Uqas, ibn Mësrudit, Gjabre, Elbala, ibn Azib, Rafi, ibn Khadijq, Talq ibn Habib, Ebu Bekra, Semora ibn Gjundup, Adi ibn Khatim dhe të tjere. Në më dhe nëmë i sahab, bërë është në bitë tre më dhe sahab që kanë transmituar hadithet të cilat të regojnë se si një të kjëllimit dhe fundi i muajt Ramazanit. Dhe në këtë hadith dhe për shembull do t'ju tregoj si shemos do të mund t'i lexoni vetë, është hadithi buhees në thinin ka treguar se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Kur ta shikoni hënën agjërorë dhe kur ta shikoni ata çelenë. Domethënë në këtë hadith profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që fillimi u nifet duke shikuar hënën e re. Dhe hëna Allah subhanahu wa taala ka bërë një prej shenjave me anë të të cilave ne e njohim adhurojën e Islamit. Qofsh qofshin to adhurimi që është Ramazani apo Haxhi edhe të tjera Të cilët mund t'i lexoni vetë librin. Fokët e hadith kur ta shikoni hënën e gjoron dhe kur ta shikoni të çeleni. E nëse ka edhe nuk e shihni do Had, të atëherë gjëroni 30 ditë. Hadithin transmeton Buhariu, muslimi e të tjerë. Gjithashtu hadithi i Ibn Umrit, me sinin profetson e ka thënë kur ta shikoni hënën e gjoron dhe kur ta shikoni të çeleni dhe nëse nuk e shikoni do të përcaktojnë, do të përcaktoni ditët, do të thonë 30 ditë, përcaktoni numrin domethënë i dëshuar hadithin e Abbasit, në cilin ka thënë, ka thënë Ibn Abbas se thotë profeti Sallallahu Alejhe Veselam për Ramazan e tha, çka se transmetojnë Ibn Abbas-i thotë, mos agjironi derisa ta shikoni hënat. Domthonë ka hadithin e Abbasit, profeti Sallallahu Alejhe Veselam ka ndaluar agjërimin para se të shikohet hëna. Edhe mos e çelni derisa ta shikoni atë thotë. E nëse kanë edhe nuk e shikojnë, do të plotësoni numrin 30. Hadithe transmeton Malik u Abu Daudit dhe me dhënë sa dhe të, të, të, të, të tjerë e ka transmetuar don në gjithashtu në sajmë me, me me një tekst tjetër thot kur ta shikon Hana Agjeroni kur ta shihni atë çelenin nëse nuk e shihni do të pësojë numrin 30 ditë i dashur Agjeroni kur ta shihni atë në transnin thot mos Agjeroni para Amazon por Agjoni kur ta shihni i dashur është transmetuar hadithun Hudheifes hadithi Aisha sallallahu aleyha ashalihit e cila thot profeti sallallahu aleyhi selam e ruante Shabanin më shumë se çdo muaj tjetër e mëpas agjëronte kur e shihte Ramazanin nëse kishte ai dhe nuk e shihte do numëronte 30 ditë të Shabanit pastaj agjëronte edhe tekstet e tjera të hadithe të cilat tregojnë qartë që profeti sallallahu alajhi wasallam fillimin dhe mbarimin e Ramazanit e njëjtë vetëm me shikimin e hënës ose nëse nuk e shikonte do për shkak të reve ose pluhurit të errëth ose nga që nuk ishte dalën hëna procedon të 30 ditë nga Shabanin para se të hynte Ramazan ose 30 ditë të Ramazanit në për, për të vërdetuar që ka hyrë muaj shëmuan Kështu që pre këture hadithethe kuptohet që kjo këtën të vetëmet mënyra amantët dhe cileve njifët muaj hënor muaj Ramazan dhe nëse muslimanët bazohen në mdojime të tjetës si qenë logaritet astronomike në filimin e muajt ata i quen gjuna fqarë për të dhe reprimi që kanë bërë dhe jo vetëmi quen gjuna fqarë po janë në rezik se mund të marrin dënimin Allah subhanu wa ta ta'ala dhe i gjunaftë të rëndë të kallaj më dhuruar sepse kam pretenduar që fejë e islame ka nevoj për të të plëcuar me gjerët të tjera përveç asa që ka sëgjitur Allah subhanu wa ta ta'ala dhe djetarët kam të reguar i gjmaun ka rëndakort, rëndin dhe kort të gjithu medin islam që nuk lejojë për muslimanët që të, të hetësin në fillimin dhe mbarimin e Ramazanit me llogaritë astronomike ose me atë që quhen sot kalendar, sepse kalendari sot që bëhet është i bazuar në në llogaritë astronomike. Detajet i keni në libër mund t'i lexoni gjatë, u shkurtimisht po u tregoj disa gjëra sepse e ndjej këtë për detyrë, përpara Allahut subhanehute, për të hequr përgjegjësinë dhe mbase dikujt i bëndobi. Ka ndërkohë edhe këto rregullat e dietarëve, domosdoshmërinë të dakord që nuk lejohet as me llogaritë astronomike ose me kalendar, e kanë treguar disa dietar. Për ty që mund të di. Ibn Taymiyah, Abu al-Walid al-Bajji, Sanedi, është një biodietar në thënim Malik, Ibn Rushti, Ibn Qurtubi, Ibn Abidin, Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Shaukani, Sid, Siddiq Hasan Khan dhe të tjerë. Të gjitha kanë treguar që ummeti islam ka randikor të heqëm kalendar, është haram dhe biton felisome. Madje është i thënë i Sam Taymiyah ka thënë, kush i merr të dhënat e hënës së re, të cilën e ka bërë Allah kohë për saktimin për haxhin dhe për njerëzit, po kush i merr Kush i merr të dhënat e hanës së re për llogaritjeve dhe, dhe shkrimit, feja dhe logjika janë të prishura. Feja dhe logjika ato janë të prishura. Gjithashtu ka qenë Santeni, dietarët e konsiderojnë atë që është me llogaritje. Njeri që ka futur në fe diçka që nuk është për fes dhe prisnin këtë mendim me kundërshtim, ashtu siç kundërshtoren mbi të shind. Kështu që i personi i cili është me llogaritje astronomike, ai ka bërë bidat në fe, edhe bidatit tek iblise është 1000 herë më i dashur se gjunafat. Edhe kur themi leqë njeriu në, në Ramazan të lëgojë me gjunafet, gjunafet e para për cilën u dërgohet embitat. Dhe kjo është një bidat mundha, të cilat njerëzit nuk i njohin dhe as nuk e dinin peshën e rëndë dhe gjunafin e rëndë që kanë ato tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është një çështje e cila nuk pranon diskutimin e sa vëzo. Javëm kaç, por dietarët kanë treguar se ai person i cili fillon algjërimin e tij dhe e mbaron atë me antë llogaritëve astronomike ajo ditë që si ne ka filluar dhe ka mbaruar me antë llogaritëve nuk është saktë edhe sikur përkoj me hanën vetëm po arsyyes sepse ai ka pas një jetë që la filloi me llogaritët dhe jo me shikimin e hanës ka tani ibn Qudam el Mekdesi ibn Qudam el Mekdesi sabordini është mase shumë se nuk e njohin është për dietarëve të njohur të umetit islam i cili domthonë është baza e medhhebit hanbali libri i tij është një libër shumë i njohur të islamit i quhet Mugni Aysa ka thën Ibn Bilaliz al-Hanefi ka thënë që dy kaqë nga libra më të mëdhenj të İslamit të cilët nuk kanë qetësuar zemrën ku i ka marrë për të dhënë fatva. El Muhalli ibn Hazime edhe Mughni veçë është i, i Ibn Qudamës. Suje Ibn Qudamë libri Ibn Qudamës al-Mughni që libri përsinë përsinë ke marrë tekst është në libra më të mëdhenj të İslamit. Edhe Ibn Qudamë vetë është një dietar i njohur të mëdhenj të İslamit ka thënë, nëse dikush bazohet tek fjalat e astronomëve, edhe atyre që njohin llogaritët Edhe po përputh agjërimi ti me realitetin, agjërimi ti nuk është i saktë, edhe pse ata shpesh mund ta qellojnë në logjikën e tyre, sepse ato domosdoshmë logjikat nuk kanë argumente fetare në të cilën mund të mbështetet besimtarët, kështu që ekzistenca e tyre është njësoj si mos ekzistenca e tyre. Përveç të Allahu se nuk ka thënë agjëroni kur ta shihni, domunon hënën, atë çelin kur ta shihni atë dhe i transmeton mosageroni, ndërsa ta shihni atë dhe mos e shihni atë, kjo është fjalë mundi Allahut. Gjithashtu Ka thënë në Ebul Walid e Lbaji, i cilë është për djetarët i njërë të me ndhebit Maliki, edhe është nga djetarët e në dhejnë të islamit. Thot, ka trasmetua ibn Nafir nga Malik, nga imam Maliku që është nga djetarët e në dhejnë të islamit. Ka trasmetua ibn Nafir nga, Maliku, nga, nga imam Maliku se ka thënë për prisin që nuk a i gjëron prisin, nuk prisin musimanëve çi nuk ajiron në bazë të shikimit të hënës, edhe AAS nuk e çen në bazë të të shikimit të hënës, shikimi por ajiron dhe çen në bazë të llogaritjeve. Ka thënë mamaliku për këtë priez. Nuk ndiqet. Dhe AAS nuk hecen mështin. Domethënë i bë mamaliku thonë se prizi muslimana khalifja, ku ka khalifat? Jo këtu. Që këtu zbatial. Këtu s'ka khalifet Islam. Kur khalife i muslimanëve të hecen me llogaritje astronomike i mamaliku thonë nuk hecen mështin, nuk ndiqet e njëri këtu. Pasada do bullulid el baxi. Në toshëllimin për cinën për mollën të fjalë, thotë, nëse dikush bazohet në llogaritje për mendimin tim, ai nuk duhet i marr në konsiderat ato ditë që i ka agjëruar në bazë të llogaritjeve, por duhet të bazohet tek shikimi dhe të plotësimi i ditëve, e nëse në bazë të tyre e sheh të nevojshme të agjëroj ndonjë ditë kaza, që mund të ketë ikur për shkak të llogaritjeve ta kryej ata. Donë të thonë, shkon çështë drejt pikë që i personi i cili agjon me kalendar, edhe sikur të ketë qelluar hënë në një soi, agjëimi i tij nuk është i saktë trof çelogës pasaj. E për çfarë? Vetëm për të bërë çepin në Paris? Po vëlla, po çesë do të ishte feja për të bërë çepin në Paris. Atë do të kishte qenë më mirë që njerzit um të njëjta pa fe fare. Sepse feja e Parisën e epshit. Vë Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Welo ittaba al-haqqa wa aum la fasadat as-samawati wal-ardhu ma fihim." Fondisht e vërtetë ta dëshiron aty do shkatrohej qielli në tokash kanë më tyra. Vë vëllai kjo është kjo është nuk e ka logjika e besimtarit që ne Te pas kemi detyrën në Fenton që të ndiejim dëshirën e Paris ton ku ata nuk mund ta dinë fare për fen Allahut. Ku ata nuk e thonë fare për fen Allahut dhe nuk duan të dinë çfarë duhet mes me kalendar, duhet mes pa kalendar, duhet mes me shikiminon apo jo? Ne pasemi detyrë, dhe nëse nuk e ndiejim çëm vindgjë, hasbi Allahu wa ni malik. Si ndrohen standardet e njerëzit, e vërteta quhet e kotë dhe e kota quhet e vërtet. Suneti quhet bidat dhe bidati quhet sunet. Dhe e çuditshme është Çka njerëz që pranojnë vetëm gojën e vetën, po ne vetë e dimë që shikimi hënës ërë, suneti, Sënë, i hanës është sunneti për vellosunem, por ne doresme bizaft. Pse se këto luti parion. Edhe kam rasë argument fatvani Ibn Taimijes, e cila në të vërtet është një lugin tjetër, kushtani lugin tjetër. Edhe unë e kam shpjeguar ato lloi fatvave të cilat kanë marrë dhe kanë keq kuptuar tek ky libër. Mund ta lexoni edhe ta shikoni se si përdoren ose keq përdoren fatvatë dietare dhe përdoren për të kundërshtuar sunetin për vellosunem. Ju sigurt ta e thoni bën të njëjtë një fjalë, po i bë të njëjtë profetësh, ka usbinda qieлли pikuar, nuk ka profet ku deri 10 vjetën na voshin neve, lereni mendimin e Boranivës, se Boranive thot duart do vendosin në kërthis. Mosseze mendimin e Boranivës, sepse bua nifes, se bua nifes, i tjeta, e bua vini Boranive ka gëbuar. I bëntemi një tjetër si punë Boranivës. Pse e Boranive ka boka, kurse i bëntemi ai nuk ka boka, shembull po them. E megjithë po them ata kanë ngjëjë kuptuar, sepse i bëntim një ka fort për diçka tjetër, edhe ata kanë marrë fjalën aty për diçka tjetër. Edhe kjo është vullfati e sija. Kjo është vullfati e vllëzën. Edhe pas kësaj merret përsipër gjithë agjërimin e njerëzve, edhe çelët agjërimi njerëzve për çfarë? Për hit të Paris. Për hit Paris. Luts Allahu an ma dhuruar të na ruajë nga çdo fitre. Luts Allahu an ma dhuruar të na ruajë agjërimet tona. Edhe vllëza un po u them. Un e kam transmetuar dhe un përpara Allahut me pasur për të dhe gjë ja ku jeni të gjithë kush ka dëshirë ta lexojë libra të eksisto hu ka marrë ta lexojë ta shikojë edhe përpara Allahut nuk ka asnjë justifikim pasë thotë Allahu nuk e di ja edhe thotë Allahu ne agjërova po jesëm pas Paris Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubrana fa dhalluna sabeela edhe thot banorët e zerë thonë zoti unë jo, nendojm parin ton Edhe të më të andan, në e të mbyin tamam atana humbe nga rruga e drejtë. Dhe vallaj kjo është. Ne po përpijemi sot të ndjekim parimin tonit, të cilin në të dë vërtetë duam na humbin nga rruga e vërtetë. Pse? Me justifikimin ç'është justifikimi? Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Merë argumentet detaje këthe në bash. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadith. Ka thënë hadith algjërimi juaj kur ta gjironin dhe çelëjësh kur të çënjë. Edhe prej këtij hadithi ta kanë kuptuar, ta kanë kuptuar që njeriu i lejohet të ecë me, me me mendimin e Parisit, edhe sikur të vijë në kundërshtim me çdo lloj standardi islam. Domethënë sikur profeta sallallahu alajhi wasallam ka hadith që thotë algjirimi është kurta joha çeri kurta çelni, sikur profet sërën po u thotë këtyre njerëzve që ju zbatojnë urdhën tim, dera në atë moment kur paria juhet i dakord me urdhën tim. Po qse paria juaj pasta nuk vjen të dakord me urdhën tim, detyra juaj nuk është ndiqni urdhën tim, por ndiqni urdhën e Parisit. Ky është kuptimi i hadithit sipas këtyre. Edhe mund ta kuptoni vetë se çfarë është kupturi është këndaj hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Allahu wa al ni'mal wakeel. Do mkon këta me me urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam, duan të hedhin poshtë urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht dërguar Allahu më thot, lejohet ti ju të shkeni sunetin tim kur nuk do paria juaj, ksu urdhër juën jova. A ka ne ligj musliman që injang të injang kësaj lloj forme që përmendojnë këta? A ka ne ligj islam Në koha që Profeti Sallallahu Alejhi Vesallam i ka thënë i ka thënë budherrit, "O budherr, ç'do si gjendja jote kur të vijnë disa prisa dhe cilë të cilët do të vonojnë namazën, çon namaza agjërimi janë dyshuar te samit." Të këta dyshëz për namazën, e vonojnë, nuk e falin kohën siç duhet. Kurse këta agjërin nuk e kryjnë kohën siç duhet. Nuk e falin kohën. I tha u dheu, "Çfarë të bëj?" Po ti ishe sipas tyre, duhet i thoshe Profetit Sallallahu Alejhi Vesallam i budherrit, "Falomëta që mos bëk fitme." Jo, jo, Profeti Sallallahu i tha, "Falë namazin kohën." pastaj nëse qëllon me ta falu se për ty është çfarë është nafile. Domethënë po qëllon çmë falun, mostri vetëm që mos dukur siguri i jin dar. Por çfarë? Në nafile, nësa fazë në do ta fani është në kohë dhe jo jashtë kohë. Kurse ta nuk po nda bën teologje, po thonë nëse do ta falin fazën atë kur doj paria dhe ata i marrin gjynahin për sipër, tamam ashtu siç ka thënë Allah subhanahu wa taala në Kur'an. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولن نحمل خطاياكم. I kanë zënë kan kan kan ka ata që kanë mohuar ato që kanë besuar, ndiqni rrugën tonë, andaj do t'i mbajmë ne gjënafët e juaja. Edhe këta Allahu na fënë ne të gjithë ata, pretendojnë se Paria ti do t'i mbaj gjënafët e tyre. A është vërtet që Paria do mbaj gjënafë vetë dhe gjënafët e të gjithë atyre që kanë marrë sipër? Për çdo kurs do mbaj gjënafë ne vetë, prandaj Allahu më dhuron Kur'an ka treguar që nxjhenë ndo hyn Paria dhe ata që ndojnë Parin gjithë Sëtëse Allah subhanu wa ta'ala nuk e ka bërë aqtë zbeht sa nuk doket mundësi njeri u ta këtë të qartëta Përkunda zi Prof. S.A.W. ka tënë qadidhën e sa Lëkat të rakët të kumal al-bejda ju kam lenu njurën i rrugë të barë lejlu haka nëhari ha natën se si dita sa dhe natën duke të qasish duke të ditën La jesdigu anha illa haleg nuk hun betë e sa venu se që që që që që që që që që që që që që Pando valla çdo kush kur huma vetëm vetëm për veten e vetë ka. Edhe u po them, keni frikë Allahu. Keni frikë Allahu se kjo çështje nuk paron diskutime në fe. Edhe un kam treguar tek të ky libër fjalë mamalikut. Dhe fjalët e një numri dietarsh të tjerë do të thënë ka shkruar qartë që nëse prisijes më llogarit astronomike nuk ndiqet. Edhe sigurt edhe shumica ato që janë të vërtetë nuk ndiqen më brapa. Se nuk është e drejtë të ngahasëtarë që nuk është drej në refata, nuk ka argument fetar nuk e mbështesën këtë gjëje. Nuk mbështes argument fetar që ne të hesim në në në gjinavë që ka ndalur Allahu dërgoi ti, po mos i pishin në Paris, mos mos na kriju për çari. Çfarë është kjo për çari? S'po krijon për çari në të vërtetë. Për çarin e vërtetë po krojen ata personat të cilët e kanë nxjerrin, kanë nxjerrin njerëzim nga vërtet për të kota. Kurse këta quajnë për çari edhe fitën e ndjekën e vërtetës. Tamë siç ka treguar Allahu për munafiqun Kur'an. Në ominë hume jekullu, dhe në li ola tëftini, e la teftini, fil fitënë të sakatohë. Disa për të tërë i thoshtën dërgurët, Allah me je bleje mua, me je bleje që mos nërë pjesë në të në luftë. Kishe frikë, ditër për njerëzve. Të më rohenë. Edhe mos më futë në fitënë. Që i thoshtën? Muna fikët, përkojnë të rrgurë nga fitënë. Edhe Allah i madhurë ka të rrgurën, e la fil fitënë të sakatoh Por do ta kupton, por kur ta kupton ka përqen shumë vonë. Kur ta kupton ata ka përqen shumë vonë. E dhe ky është parimi i Islamit, që shumica e njerëzve zakonisht kanë humbje. O ma'aththur an-nas wa law hasu bi mu'minin, shumica e sallat nuk kanë, nuk kanë rregull. Po qeseni do ndigjem shumica kur ata kundërshtojnë. U xhmohu në distancë ku kundërshtojn hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam qarta. Atë ne sim rregull vetë Allahut. Së shkopi Allahu të vlezë. Edhe sufundi profet sallallahu alejhi wasallam ka thënë, "Ishtame ka filluar i huaj edhe dhe do kthehet i huaj." Edhe kjo kohë është koha kur ishtame është i huaj O Allah. Vullai, njeriu sot e ndjen veten i huaj mes atyre që pretendojnë se janë muslimanë, e jo mes atyre të cilët nuk janë muslimanë fare. Po shkak të kundërshtimit të shumë që shikonte njerëzit ndaj të vërtetës që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe Sunet. Ne shohim shumë çështje. Çdo ditë vullai mi duhet të djuar fatva të reja, të cilat Vallaj ata që i japën, jo se nuk i din që ta nga bim Por i japën e të vëdvarë për t'i bërë qefi njërë dhe tjetë i parisë dhe Qafirave dhe atyre dhe munafikve dhe pale dhe tjera Lejimi i kamratës Lejimi i heqës mjekës Lejimi i agjerimis pas kalendarit Lejimi i shumë probleme dhe tjera të cilat njërë tjetër Bërë më radhë një trungë më adhe të cilat ata vet dikur Nuk i ka ndarën po ka nëndë të kunder dhe në tyre Nje po mendoj ndryshimin e ditën ndryshuan, edhe shpresoj që të ndryshonin si të tjerë sipun e tyre, edhe thon prit si pristes edhe të tjerë të ndryshojnë sipun e jon. Edhe e pranoim vend të kondryshuar. Edhe tamam gjendja e tyre si siç ka thënë Fudhej ferehadiyallahu anhu, nëse dëshjon ta diesh një person ka rënë në fitnë apo jo, shikoje, a është ai që ka qenë dikur apo ka ndryshuar? Nëse ka ndryshuar dijes atë e ka kaplur fitnën e ja. Edhe e çuditshme është që artaja në të cilët bërtasin më shumë edhe thon Rul nga fitnë, rul nga fitnë, rul nga fitnë, ne patsinë për të qenë fitnë. Që sallallahu mëdhuar të na ruaj nga çdo fitnë, na ruaj gjërimin tonë apo në